Тільки тепер збройну боротьбу замінила боротьба ідей. Запам'ятайте, Миколо, боротьби ідей немає, є тільки боротьба людей, а в ній найчастіше перемагають нікчеми. Щось подібне я вже чув у німецького ракетника, якого колись переправив до нас. Він без особливої поштивості відгукувався навіть про Платона і Арістотеля. Але ж без цих великих греків немає науки. А скільки не здару продовж двох тисячоліть харчувалося біля цих великих імен, присмоктуючись до них, як оті пожадливі ромульчики і ремики до капіталійської вовчиці, і лікті у них завжди тверді, гострі і безпощадні. Здається, ви вже мали нагоду переконатися в цьому. Але не було щастя, так нещастя помогло. Мені здається, тут майже ідеальні умови для науки. Для вас також. Як у вас з інститутом? Ну, тоді ж і виключили. Два курси. Ні сюди, ні туди. Інститут треба закінчити. Але як? Підготуватися як слід і заочно. Я допоможу. А там і дисертацію. Противників треба бити їхніми ж козирями. Я знайшов вас, тепер не відпущу. Досі не можу зрозуміти, як ви мене знайшли, Олексію Григоровичу. Я ж сказав, солідарність знедолених. Дякуйте не мені, а добрим душам, які є на світі. Звісно ж, я здогадався про ту добру душу. Леся Шепелява. Вона досить прозоро натякала у своєму листі, що дехто цікавиться моїм місцеприбуванням. А я, могир, нещасний, навіть не відповів дівчині, вже не кажучи про подяку. Професор збирав чайний посуд, ніби виправдовуючись за невлаштованість побуту. Пояснював, ідеальні умови – це ще не ідеальне життя взагалі. Скажімо, на станції ви можете Роздобути хоч і цілий вагон вугілля або заліза, але пачку грузинського чаю треба привозити з Києва або й самої Москви. Тут є так званий лабораторний корпус, де ви можете знайти собі тихий закуток, але немає навіть школярського мікроскопа. Щастя, що в мене зберігся старенький мідний цейс. Петележка влаштував для співробітників їдальню, щоб заощаджувати їхній час. Але в тій їдальні влітку і взимку одне єдине блюдо – шніцель руване з макаронами. Кошмарна страва епохи соціалізму. Опріч усього іншого, тут, як і скрізь, а в самому розпалі боротьба людей. А в цьому ви матимете нагоду пересвідчитися. А сьогодні ми зробимо так – Спати ви будете в мене, а в тій кімнаті мій холостяцький барліг, отож вам доведеться тут серед книжок. А ви як можете спати серед книжок? У мене ще ніколи не було їх стільки, щоб спробувати. Ну от тепер спробуйте. Диванчик, щоправда, куценький для вас. Не турбуйтеся, Олексію Григоровичу, я можу спати і на підлозі, повірте, маю величезний досвід. А вчені не повинні спати на підлозі, їм треба, бодай, трохи підніматися над землею, ніколи хочете над дурнями. Сократ для цього підвішував під стелею великого коша, до якого не могла дістати навіть його несамовита Ксантипа. Правду кажучи, вам не треба буде коцюрбитися на цьому диванчику, бо ось тут поряд вас ждає такий самий будиночок, як і цей. І там є якась обстава, що щоправда, все просте, дерев'яне, саморобне, але доволі практичне. Коли б ви повідомили про приїзд, дім був би зготовлений для вас. Натоплено, прибрано, навіть відерце з водою у передпокої. А так, треба буде підождати. Тепер я можу ждати хоча сто років, засміявся я. Про століття ми ще поговоримо. Сарданапал і Валтасар. Український народ – Має унікальну долю. Він нагадує бджолу, в якої постійно забирають назбирений нею мед. Вічний грабунок, але в нас пограбували несезонні взятки.